О, не дурно в скорботах ми плачемо, На вигнанні в холодних світах Ми своєї землі не побачимо, Тільки, може, у мріях, у снах, Тільки в снах її подих відчуємо, Її муки, надії, жалі, Тільки в снах затишних ми почуємо Рідний голос святої землі. І чому по світах ми блукаємо, і який ми спокутуємо гріх, ми ніколи до суду не взнаємо від людей ні чужих, ні своїх. 25.01.1924